Що нагадували людський відбиток у вигнутих і опуклих дзеркалах. В одному я згоден дати давнім перевагу, сказав він. Це в тому, що вони краще вміли відтворити ницість людських інстинктів, але в цьому ніяка їхня заслуга, бо вони жили виключно цими інстинктами, навіть поклонялись їм, утіливши їх дуже влучно в постатях оцих божів. Подивіться пильно на ці потворно витягнуті й потворно сплющені фігурки. Хіба не в особлена в них уся бредота й ганьба нашого чуттєвого шаленства? Так, ці ідоли живуть у нас, ще порушують іноді чистоту нашої думки. Ми вже повалили їх зовні, але в собі ще до кінця не викорінили. Тепер, незважаючись уже виступити в свої голизні, ці ідоли надівають личини мрій, безумних солодких поривів і бунтують нашу кров, що повинна спокійно живити мозок. Таким способом вони досягають заповітної своєї мети – похитнути віру в наш розум». Я повинен одверто сказати вам, Ірина Степанівна, мовив він схвильовано, що останній час переживав щось подібне. Це позначилось не тільки на моїй роботі, але й на мисленні. Облудно виправдуючи свою власну колість, я почав був добачати щось непереможне в людській консервативності. Похитнувся, в певності, щодо науки, як абсолютної перетворниці людської психіки. За цей час я висловив більше дурниць, ніж сказав, розумного за все життя». Не картайте себе, сказала Ірен. Це просто данина молодості, яку ми всі так чи так сплачуємо. Я не хочу сплачувати данину перебуткам нашого варварства, якої б прекрасної назви не собі не прибирали, сказав Славенко. Тому я такий вдячний вам за вашу відповідь. Своїм товариством ви рятуєте мене, додав він ніжно. Ваша відповідь додала мені сили, хоч вона й здивувала мене трохи, власне, мови її. Але я так само здивувалась, коли довідалися, що ви почали викладати по українському, сказала Ірен, сміючись, і своєю відповіддю не хотіла дисанувати. Але на лекціях я виконую тільки обов'язок. «Тільки обов'язок?» – перепитала вона. «Безперечно», – відповів він твердо. «Я не шовініст передусім, до того ж не забуваю, що російська мова рідніша нам». «О, я теж ставлюся до українізації без великого захоплення. Але коли вам захочеться помріяти про ваших славних предків, я зможу бути вам за розмовницю». «Ви жінка великого розуму, Ірен», – сказав Славенко в захваті і, схилившись, поцілував її руку, якої вона йому не відняла. «І любов – це тот же камін, гді з Три перші дні дівчина прожила в солодкі і тихій нестями. Свідомість, що вона вчинила щось надзвичайне, незрівняне, весь час її збуджувала, переймала щасливим трепетом її душу, колисала її думки, як ніжний монотонна музика. А втім, цими днями вона ще схудла, ще зблідла, шкіра її впрозорилась, очі потемніли і збільшились. Щастя виснажувало її, легка повсякчасна стома була в її сповільнених рухах, у збляклому погляді, у млявих, ніби змушених словах. Урочистість з'явилась у її погляді, натхненна посмішка на устах, що беззвучно відбивали палющий захват її єства. Коли досі вона жила як у романі, то тепер почала жити в касті. Фантастичні яскраві снимінилися її гарячі фарби серед полів із стрункими обілізками, де її підхоплювали й несли хвилі небачених морів, де віяв жагуче вітер пустелі і легка прохолода вечірніх гаїв, тепер сповнювали її ночі. І вранці дівчина прокидалась знесилена, зачудована цими видивами, що проти них весняне сонце надворі здавалось туманним і сірим, але він не наснився їй ні разу. Часом Марта берела його цидулку, що він написав колись чекаючи її, і покинув потім на столі. Єдину матеріальну річ, що від нього залишилась, вдивлялась у напис його літер, його слів і читала сама собі. «Марто, я схиляюсь перед твоєю мудрістю в коханні. Нікого я не любив так, як тебе, та й загалом не любив. Любив це замало, жив тобою, мислив тобою. Ти перша й остання, ти єдина, Марто. А тепер я йду назад у ту сірину, в ту похмурість, з якою ти мене викликала. Прощай, Марто, ти велика». Цей лист не мав підпису. Він не встиг тоді підписатись, бо вона якраз надійшла. Але й так вона почувала його в кожній літері, почувала силу його кохання, втілену в цих рядках, і свою силу над ним, свою велику любов. Цей лист, залишений тоді з геть іншої нагоди, здавався їй тепер одержаним допіру, був ніби віщим листом, де відгаданий стверджений її майбутній вчинок. Але не в сірену, не в похмурість вернувся він. Та любов, що ще не вичерпана лишилась у його серці, огріє і прояснить його путь, надихне його думки до потужної творчості. Їй здавалось тепер, що його наука тотожня з її поривами, що він тільки здійснює те, що вона в своєму серці накреслила. Він досліджує білок – це таємниче творове життя. Білок – щось біле, чисте, легке, як її мрії як прийдешність людськості, що для неї він не все працює. Думаючи про це, вона так яскраво ту прийдешність почувала, жила вже в майбутніх століттях тим життям, яке він створив, і якому здійснитись вона своєю любов'ю допомагала. В цю мить вона глибоко і несхибно чула той поклик, що він думкою до неї зараз посилає. Чула ласкаві і пристрасні слова, що він їй шепоче десь, сумуючи за нею. І вона йому відповідала. Між їх душами, яких взаємне прагнення було і найвищою правдою, нав'язувався отакий дивний таємний зв'язок. І дівчина почувала тепер, що справді створили незламний вічне, відмовившись тимчасового, купивши ціною дійсних ласк, що мусили погаснути колись, цю витончену невмирущу ласку, що завжди над нею пробувала. І все здавалося Марті страшенно давнім. Три дні, як вони розлучились? Ні, три вічності відтоді минуло. Сусіди нарешті дали їй спокій. Тетяна Нечипорівна, довідавшись, що дівчину виселена, вважала свою помсту задовершено. І у кухонних розмовах із фрау Гольц згадувала Марту вже в минулому часі. Була, мовляв, така крутихвістка.